Spoiler-varning! Vi förstör allt! Hej på dig, din hamster! Jag, jag vet inte, jag drog ganska kort stråg, hälsningsfraser den här veckan. Men um, som något lik som inte förstår att hålla sig begravet så... Spoiler-varning! Här igen för att plötsligt nog tala om zombier, zombieran och... Uh, Resident Evil. För det är ju aktuellt. Mm. I, I guess. Det, det, är det, ju. Det, det är det ju faktiskt. För Resident Evil 8. Mm. Eller Resident Evil Village. Som det heter. Så kommer ju faktiskt ut här. Om ett par månader. Hurra! Oh. Mm. Minsan. Det. han. Det, jag, jag vet inte om. Så att säga. Du känner så mycket hype för. Det, men jag, jag vänta måste... lite, ska jag känna efter. Vänta, vänta lite. Jag ska, jag ska kolla lite där bakom. Nej, ingen ja. alls. Jag, jag antar att det där var det, det, det kollektiva ljudet av, av internet när de när de såg bilden på, på den uh, primära antagonisten för det, det kommande Resident Evil-spelet. Ja. Det, det är ju en, en tre meter lång, mycket uh, yppig uh, dam vid namn uh, Alsin Al Al Dimitrescu som väl då, uh, lyckades få Tusentals konton på Twitter att samtidigt uttrycka att stig på mig, min rottning. Ja, nej. Det, det är ju som så svårt för internet brukar annars vara så skyggt med att uttrycka sin uppskattning för äh, yppiga damer eller polygoner som är du vet, mm. hit eller dit. Äh, men på tal om att inte uttrycka sin uppskattning på tillbörligt vis, trigga varning at gmail.com. Det kan man ju skriva och vara liksom, hello mm. eller någonting precis, mm. jo och, och om ni har uh, fantasier om, om hur triggervarning skulle trampa på er, både fysiskt och på er stolthet, så kan ni ju skriva om det åt oss på twitter mm. där ni hittar oss som uh, ett triggervarning 1 mm och kom för all del, del av vår fina community på Facebook. Där vi också äter triggervarning så kan vi komma överens tillsammans om hur vi bäst kan ha roligt med stilettklackar. Men jo, Resident Evil är ett ämne jag verkligen brinner för. Vilket antyds av mitt tonläge och allmänna engagemang. Här måste man väl börja med att fråga då att vi bör väl visa våra nerd credentials här. Så, så, ja hur, hur bekant är du med Resident Evil? Eller, ja, talar vi om spelen, talar vi om filmerna, talar vi om helheten? Vad alltså rör vi oss? Nu så tycker jag ju och har ju alltid varit en stark förespråkare av att varning och spoilervarning så ska vara ett, ett väldigt så här helylle program med en sån mm. här respektabel och fin atmosfär. Vilket, vilket föranledare jag kanske måste fråga, ursäkta vilka filmer? Aj ja, det fanns filmer. <laughs> det låter som en dum idé. De tycker jag inte borde existera eller att någon ska säga om de finns. Mm. Uh, ja, det, det är väl en relativt vanlig, vanlig uppfattning av, av, av filmerna, åtminstone de live-action filmerna. Oh, uh, okay, jag antar anta vi måste dra in någon och Ja, med, no. låt oss låt oss diskutera. Parentes, snabbt. Slut, parentes, <laughs> allt residerat Stor kompromisiserad, komprimärad, <laughs> Stor koncentrerad och effektiv zombieklump. Vilket är en ganska bra beskrivning Av det här programmet faktiskt mm. <laughs> ja En klump av dött kött Nice ja. Bra, bra, bra Parafraserat Jo uh, nu, mm. Jag har ju nog sett Filmerna tyvärr uh, ja. Vad gäller spelen så Ja, alltså den här ursprungliga ettan och tvåan till spelstationen som kidsen kallar den har jag förstått så uh, jag har spelat, de är aldrig spelat ut dem i sin helhet för att yeah. kanske mest för att det gavs aldrig tillfälle jag tyckte att, som att ja, det här var ju ganska gej. men uh, jag spelar trän uh, minns att i PC back in the day för ungefär ett halvt yeah. liv sedan. Så det var ju, det var ju kul. Stars. Uh, och sen. Um, minns jag jag hade väl. Lite. Jag, jag spelade någon kanske. Halva lite mer än halva. Resident Evil 4. Och det var väl inte så mycket. Yeah. Eller det tog väl liksom. Lite tid att bli van med de där. Kontrollerna jag är annars än. Jag är ju annars en PC Master race version efter Super Nintendo-äran, yeah. så jag kan inte riktigt... Jag tycker det är jobbigt att sikta med sådana där små rattar. Mm. Uh, men att när det väl satt så var det väl ganska kul. Men jag tror det var mer att jag hade annan shit att göra, så att jag, jag tror jag lånade spela av dig. och svärs på att all uh, finish this, maybe someday, uh, maybe later. Och mitt största erfarenhet yes. var väl att liksom... Oh look, now in full racist uh... <laughs> oj, där, där, där så att säga den, vad säga den kontroversen så ökar ju egentligen sedan i och med Resident Evil 5 -man. oj oj, El uh, Diablo ja. Blanco <laughs> ja, nö, ja, ja mm, mm. Un, ungefär så där, där kommer så att säga USA till Afrika jo, så äntligen jag så kommer en stark vit amerikano. Och räddar upp bland alla zombienägrarna eller hur Ja, un ja. ungefär så. Jo, äh, internet är ja. en lite skrämmande plats ibland så att jag, det. Ja, mm. ja. Det, det är den. Det värsta det är det är att är kanske det. jag funderar själv antingen är jag så progressiv eller så, så är jag liksom redan så förstörd med liksom all rasism och utsatt här att jag minns jag spelar femman och jag såg femman och jag, jag ja. reagerar som inte alls på att aha, det här är som någon politisk grej eller det här skulle som vara frågan om. Och när vit mansbörde som att jamen, det blev en zombieinfestation här och det råkade vara i Afrika ja. och alla Resident Evil-karaktärer är typ vita så att jag reagerar ja. inte på det. Men att tydligen var det många som också var ganska villiga att hoppla på. Att, men nu är det ju roligt att man äntligen får skjuta svarta människor. Som att vilket Just spel så. har du spelat? Ja. Men ja, ja. No. Mm. Som, som sagt jag bara minns att det var några trådar där som jag följde av som så här morbid fascination. Men att det är ju nog, okay. man blir ju lite mörkrädd. Och det är ju roligt att man blir mm, dokumentator på internet snarare än själva innehållet i zombie överlevnadsspelet att man spelar. Ja, mm, det, är, det är ju sannoliken en, en modern människa. <laughs> ja. <laughs> men uh, ja, jag, jag vet att jag diskuterar liksom Resident Evil som spelserie i, ja, helt i korthet någon tidigare, men jag, liksom min första kontakt med Resident Evil-serien som var uh, Resident Evil 2 -an. Ja, ah, jag som, du säga när du uh, var på safari i Afrika. Nej, nej. Ja, först var du där och sen uh, blev det Ja, precis. Ja. Precis. Men, men, det är roligt så... att är jättevit. Lol. Det att det är uh -huh, skojigt. Så. Ja. Man, ska, ja. man ska dra in ras i allt, Nikolaj. Ja, just så. No, men, ska vi se som så att, att uh, sången... Uh, vad var det? Uh, A whiter shade of pale. Eller hur den går så den, den handlar om mig. Ja, okej. Okay. Ja, men, no. äh, men som sagt, Resident Evil 2 var den första för att säga, bekantskapen för mig av den här spelserien. Äh, efter det spelade jag Resident Evil 1 mm. äh, Sen, om jag ska säga liksom att alla, alla spel som jag har spelat så är det 1-an, 2-an, 3-an. Uh, mm. Code Veronica. Uh, jag spelar mm. remake. Jag spelar Resident Evil Zero. Fyran, femman, sexan. Revelations. Ettan och tvåan. Sjuan. Och sedan remakes av tvåan och trean. Mm. Så, så hur var remaken av trean för övrigt? För det är den enda som det jag var... tycker jag spelar sin helhet. Ja. Det var... Alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag gillar ju det att man fick se en, en uppdaterad version av det. Men det, det kändes som att det hade, de hade lämnat bort en, en hel del från det, det så att säga, ursprungliga. Och det hade ju ändrat på storin en, en del. Mm. Så, så jag vet inte. På något sätt så kändes det som att um, det, det gamla spelet med dess så att säga, tank controls, och uh, de här så att säga, fasta kameravinklarna. Uh, så det, det bidrog ju på sätt och vis till att göra Nemesis till ett hot som säg, uppenbarar sig någonstans utanför ditt synfält. Mm. Uh, och, och, och liksom, han var snabb och det, han kunde ta sig in på liksom, en massa ställen där så att säga, du som spelare trodde att din karaktär var säker. Ja. Men, men nu när, när du kommer till, till så att säga, den här generationen av, av spel äh, och du har en, äh, liksom, du har full, ska vi säga karaktärns synfält, liksom följer, du följer det, liksom. du, ser, du ser, det som karaktären ser. Du kan se runt hörn. Det finns inte så att säga, lika mycket av de här liksom döda vinklarna om vi säger som så mm. och det här betyder att, att även om Nemesis-karaktären i sig rent fysiskt ser liksom imponerande och hotfull ut mm. så, så tappar det lite för att du ser ju var spelets gränser går på ett helt annat sätt så, så, så fast du har så nämligen i en ny, snabbare mer, på så sätt mer hotfull form så blir det samtidigt mycket mer begränsad för att, just för att du som spelare har en större frihet i princip att se det som spelvärlden liksom erbjuder mm. och, och det, det, det tar lite bort på den här, vad ska jag säga, den här känslan av otrygghet Mm. Jag funderar ju alltid att Om det kanske var lite dumt Att ändå försöka Göra en remake Därför att mycket av Den här ursprungliga stämningen Så känns ju som den är så Klart förankrad i um, De här så kallade trolls Som fanns i De tidiga spelen och de ja. här trånga vinklarna. Det finns ju som en väldigt ja. så här uh, Vad ska man kalla det uh, man känner ju som säg som liksom bunden och utsatt och att mm. en... ja jag, jag får <laughs> inte det här ordet i munnen nu um, men att, som, att det är ju som lika mycket det är inte som zombierna så mycket som det är just atmosfären och stämningen att mm. man, jo. Uh, det känns jo. som så komprimerat och, och så vidare ja du, du, jag, jag håller med om det men liksom det här tidigare remake alltså av, av Resident Evil 2 plastrafabius vad är ja ja men jag tycker att alltså de, de, de lyckas nog till exempel i Resident Evil 2's remake från, från 2019 så de lyckas nog skapa en, en, en, en stämningsfullt och, och fungerande spel men men, men, men jag tycker att i, i träen så det blev mera fokus på action. Uh, men jag såg ju och det... nog som, eller jag tror det var det som fick mig att vilja spela träen och där, back in the day. Yeah. Att det kändes inte lika säkert och slött som ett av något våren. Det kändes som okay. att det fanns nog den här samma Umbrella Corporation har spilt en flaska nu och sa att oh shit, zombies... Men att det kändes yeah. ändå som att du hade eh, vad, vad vi ska kalla det för agency i liksom storierna. Du, du yeah. gick inte bara genom en korridor i spökhus och hoppade de här utsatta sakerna ut i dig utan det kändes som mm. att du hade mer som så här att säga till om i själva storierna. Och det var liksom en passlig mängd så här tankkontrolls och action. Uh, men å andra sidan jag noterade, det var ju en helt annan stämning och från fyran och framåt, att det blev ju mer så här fritt och att det kändes ju som att plötsligt hade kunnat ja. röra dig i den moderna äran igen och sådär. Ja, ja och, och, och det här det, det var ju kanske det största steget från den där ursprungliga Mm. Det, det, det ursprungliga Resident Evil uh, man hade ju den här första uh, spelets remake från som väl kom ut 2002 tror jag uh, mm. uh, och, och Resident Evil Zero som var ju båda vad ska jag säga mm. uh, det var ju en, en ny generation av grafik men de höll ändå kvar uh, de här ska jag säga traditionella kontrollerna och, mm. och de här låsta kameravinklarna men de, de den här realismen i, i den här grafiken så tog ju flera steg framåt men så liksom, vad ska jag säga mina, mina favoriter så är, är, är nog i de här traditionella med så att säga tankkontrolls och jag losta, så att säga, kameravinklarna att jag, jag uppskattar mm. dem jag, jag spelar igenom Resident Evil 2 en, här jag tror att det var, no, det var under förra år, Förra hösten så äldast. Mm. Uh, och nu så att säga i och med fyran så tog det ju ett steg vidare mot liksom action. Snarare än att det skulle finnas någon specifik skräck. Liksom, eller, eller liksom survival horror i, i, i det här. Det var från uh, frångången från survival horror till mera action adventure liksom. Ja, ja. Jo, jo, precis. Och det fortsatte fortsatt ju i femman. Det det fortsatt i, i, i det här sexan också, mm. tycker jag. Um, de här uh, revelation spelen i sig så är ju en lite annan, annan grej att det de, de gick lite mera tillbaka till, till kanske stämningsmässigt det som var innan fyran. Men de höll ändå kontrollerna från liksom, det här visuella aspekten som var, var mera som fyran och därifrån framåt. Så. Nå, alltså om, om man tänker på liksom den här utvecklingen bra av skräck som spel. Ja. Äh, spelar du någonsin äh, det här riktigt gamla Alone in the Dark? Mm, Nej, jag, jag har inte spelat det. Men du känner till det? Jo, jo. Ja, alltså jag säger ju Desmond, tidig Resident Evil, att jag liksom, ja. de får säga vad de vill, men om någon var där och inte tog inspiration av den så är det som, yes, of mm. course, you liar. Ja. Uh, men att alltså, som, för det är ju i princip det första survival horror-spelet i trädet. Ja. Och att... Um, jag, jag menar om du spelade Så blir du så medveten om Jag menar kontrollerna De är så lika just med de här låsta Vinklarna mm. och allting att det är som, yeah. jag, jag tror det var lite där Japaner som är experter på att göra homage Inte själva idéer Never us uh, Men att som Allting är ju stulat någonstans ifrån De har ju inte haft en originell yeah. idé Sen de uh, sen de bestämde sig för att sluta liksom, att använda samurajer att det är ju som man spelar det spelet så där har du ju ett spel som bara som Osa Lovecraft uh, och ja. att, som det är ett ganska dumt spel på samma sätt som infogramspel brukar vara uh, att det är ju mesta liksom att jag har kommer du ihåg vad du ska här ska du ta den här filten och ska du sätta det över en Indian tavla som du just och just kan säga i den här vinkeln och du fattar inte att yeah. det är helt olika och som, som så där att mm. det är sådär hopplöst i ditt 90-talsspel som yeah. den här stämningen är som sagt väldigt tryckande och att som, det är just den här survival horror att jag tyckte yeah. att när jag som ett av tvån i Resident Evil så att det kändes som på, på min tid liksom där i just när man börjar högstad så att de flesta som var riktigt inne i det så var de som var riktigt så inne i Playstation. Och liksom att, Oh my god, det är som grafik. Och som så här, uh, yeah, sure. Um, att inte var det som in, det var inte som så hyperrealistiskt som de försökte få för det att låta eller va Och att um, sen oss tycka att och det här är sant för all Resident Evil vilken form som helst, så det är djup. A box of hot flaming garbage nonsense. Att jag, jag inser att i Resident Eve så försökte de ju sätta som vetenskap och liksom um, ska vi säga ett företag som orsaken till att ja. onda. Basically liksom ja. ta den här vår skräck för den här av vår medicinska kunskap och den här. Ja. medicinärande samhället blir plus corporate ja. greed förstås det är ju alltid bra mm. så på jo. det sättet det tycker jag som att tummen upp är en bra grej för det är väl lätt, rätt att relatera till Alone in the Dark tog mm. jag så här typiskt lovecraft i det, här. Ja, men det är ju som magi och voodoo och helvete och andra världar och shit yeah. det som båda har ja. gemensamt är som att ja men nu är ni fast i det här Uh, spökiga huset där kufiska yeah. saker händer kors tak mm. uh, men att Umbrella Corporation om vi tar ett ögonblick och diskuterar Umbrella Corporation att som Tishina yeah. från Alone in the darks inspiration så alltså att jag menar, de är och förblir lite esoteriska och man, man sätter ju som en story någon slags förklaring på vad det som händer. Men att man kan mycket justifiera, mm. jag menar att det är onda makter här och de, de trollar och monster och fuck ju och go och, och, och är du dum i huvud? Ja, yeah. men att som Resident Evil mm. säger som att, ja men då har Umbrella Corporation. aha yeah. okej, okay. vad gör Umbrella Corporation? Nå, de... Uh, och det är på den diskussionen. Mm. Att den som, ja. <laughs> så det är ju som antingen att antingen är Umbrella Corporation bokstavligen liksom den här världens Pentex. Att de bara existerar för att liksom fuck mänskligheten i Arsla. Mm. Ja. i vilket fall så är det som, man ja men varför? Uh, och mm. i det andra fallet så är det som att de är som typ den klantigaste organisationen ja. som ja. någonsin har funnits. precis. Ja. Att, ja, ja, ja. Nu har vi gjort den här fina forskningsanstalten här och äntligen är vi kvar. Nu ska vi forska noga i viruset och sådär. Ja, men God damn it Bill, inte igen! Och sen ja. så, har, och så har de omkull någon jävla grej. Ja. Och sen är mm. överallt. Och ja. deras anställda ja. är de första som far. Och man som att, ja. men när man kommer som till Resident Evil 1000, börjar det som att really? Mm. Again? Ja. Ja jag men så alltså det, det är ju och jag tänker att det har, det här på pekats uh, nu så att säga i, i flera flera så att säga, recensioner eller liknande att, det, att att inte det är ju inte det är ju exempel på på så att säga mångfacetterad och, och, och, och så att säga så här, deep storytelling där eller liksom om man tänker på eh uh, umbrella företag som som är liksom den här antagonisten där i bakgrunden för att, för att du har ju nog rätt att ett liksom det är alltid deras egna som stryker med och två det är alltid någon av deras egna som förråder alla andra där sure. inom det egna företaget att det, det är liksom jag tycker att det här understryks uh, speciellt i, i det här Resident Evil Zero mm -hmm. uh, för att där där, där så står en, en karaktär som jag tycker att han hade porträtterats helt okej okay i Resident Evil 2. Han så står plötsligt och, och gör det sånt här riktigt uh, Final Fantasy-skratt. Uh, när, han, när han står över, över sin kollegas uh, liksom sönderskjutna kropp. Så står han bara där och, och, och, och så att säga, skrattar galet att han ska ta över forskningen och, och så att säga, bli den främsta inom zombievirus. Forskning som man gör. Det. Jo, som, som man gör. Så som brukligt där, ja. jo, jo, precis. Jo. Men, men, men men grejen men, är att, ja. ja. Nej, men som I get it, liksom they ham mm. it up så här. Att, att, att det är liksom <laughs> det är som Friday night cheese med liksom mycket ham on the side. Ja. Men som ja. problemet är inte kanske så mycket att de gör det, utan problemet är med kanske genren. Att det är samma sak ja. med filmen som till exempel Jean of the Dead och som så här. Att vi har en sån här, hohoho, oh, kul klassiker. Men den är ju dum. Att liksom, jag förstår att den gör några av saker. I get it! Men det gör inte en bra. Att som att samma sak med de här spelen, att som ett sånt här spel så lever och dömer premissen. Om premissen är jag ska som typ sitta oj nej, nu, nu pissar jag ner mig shit, vad kan finnas runt hörnet vågar jag spela med som att, uh, Yes, för att det, det, alltså det är dumt att som, det finns ingen så här suspense of disbelief det är liksom det är bara som att, aha Umbrella Corporation har gjort någonting igen och så talar de och så finns det någon ny jävla liksom så här mid-level-boss som står och kacklar galet. Så det är den riktiga bossen någonstans. Och man är som att mm men att, Ni behöver inte ens göra det. När vi kommer till liksom Resident Evil whatever så kan de bara som att bara skippa det. Inget intronas som Nu är du här zombie, Skjut zombie tills du kommer till slutbossen the end. Varför försöka ni ens hans story? Och jo, jag vet att inom spel så allting hänger upp på också. Spel som glädjen att spela att behöver du någon djup yeah. story liksom varför Mario rädda prinsessa? men han är Mario där är en prinsessa och liksom att sätta in vad du vill för mm. motivation, bara gå och, och hoppa på kupan och håll käften Men fast nu måste man ju yeah. mm. men det, jag bara vill som säga ta in här för att det rätar mig i liksom allmedia nu för tiden att som allting så som viktigare än story, att som det finns, story är den som alltid får som lägga sig, story mm. kan du gå och ta ut Ja, story, kan du kan du liksom ta ledigt från jobben och vara hemma med ungarna? Ja story, story, story, story vad som att, när får story sin tur? Ja, yeah. det, det är faktiskt jag tycker det är jobbigt som resident i när, när man bara sitter som att what is this shit? ja yeah. För att i och med att den går från den här premissen och det är som något så här äh, du, något ont som är svårt att förklara eller mytologiskt mm. eller religiöst eller på något annat sätt äh, andra ja. världsbaserat som de här typiska Lovecraft äh, mm. pastischerna eller, eller ja. efterrapningarna. Så om man försöker sätta in som vetenskap och sådär så att det blir som så dumt när du har ett clown för clownföretag som bara liksom tappar zombievirus i till höger och vänster varenda fucking gång. Och det blir som inga repressalier, ingenting händer. Yeah. Bara så, ah ja, men mm. vi skickar in Chris Redfield och så får vi se vad som händer. Ja. Det, är ju, det, det är ju alltså, de har ju försökt i, i vissa av de här spelarna att, att på ett Föra fram att okej okay, att i, i något sätt så kollapsa uh, det här uh, umbrella Då efter att de inte <laughs> kunde, kunde mer försöka manipulera medier och annat att, att, att, att inte, inte tala om, om vad de har gjort. Så, uh, så ändrar det liksom former av deras så att säga produkter kommer ut på till den svarta marknaden och börjar användas som vapen av olika terrororganisationer så de har ju försökt kanske att göra det på något sätt till något annat än att nej att vad gör Umbrella den här veckan och hur ska deras högkvarter sprängas den här veckan för att vara uppbyggt i en följande vecka det är en liten referens till Biker Mice from Mars men <laughs> <laughs> <But, laughs> yeah. Men, Oj men, nej, Limburger, vad är det nu? Ja, exakt. Jo. Men, jo, men, men alltså det, är grej. det, det är som jag förstår liksom vad de, vad de hintar till men alltså mm. det är så lätt att om man inte som tar sig själv på allvar att plötsligt så har man bara liksom Cobra uh, och att ja. en sån här nonsens organisation som bara liksom existerar för att G.I. Joe ska ha någon och gör på käften varenda vecka. Att, yeah. jo, och, jo, jo, precis. But, det som är intressant med liksom Umbrella Corporation det här så är ju att de är ju sällan huvudantagonista. De är ju bara liksom att oh, that asshole. att asshole. De, är ju, yeah. de mm. är ju liksom Nils som bara liksom kokar mat och lämnar disken och liksom bara aldrig honom man hör aldrig honom. De är som att Ah, oh, that fucker. För att det finns andra människor som lever och försöker existera här. Men att som. Det är ju mycket, det är ju mycket i liksom den här kulturen kring Resident ja. Evil. För Resident Evil har ju inspirerat andra. Uh, både liksom inom, inom spelvärlden och andra medier. Så att inte ju mm. på det sättet att den här historien är liksom väldigt komplex och låst. Så man måste ju ge den kredit Nä. att kanske det här väldigt lösa tyglar också har lett till att den blir mer som så här formbar och tillgänglig. Ja. Men mm. det är ju fortfarande inte en bra historia Ja, Nej, alltså, och det har ju, ju försökt I, i, och med, i och med övergången från och 6 som ju äh, möttes med rätt så dålig dålig liksom, kritik och feedback från, från uh, då, så spelare och, och, och kritiker mm. uh, men uh, alltså, så när det gick när det gick ifrån det att det, det satt inte all fokus längre på, på action mm. så, så fick man ju sedan en, en produkt som igen tog flera steg ifrån mm. där, den modellen som då användes om vi tänker då på Resident Evil 2 som mm. satt in att det så här så att säga first person view som du spelar ur och, och, och, och du är de minskar på det hela att nu, nu är det inte att du, du skjuter raketer på en på en, en enorm insektliknande liknande varelse som håller på och svevar ovanför för Tokyo Mm. Uh, utan utan nu, nu plötsligt så är du, är, du, är du i rollen av en, en civil person som uh, är fångad uh, inne i en herrgård och, och jagas av uh, så att säga, familjen som bor där. Ja. Um... Det, det, det är liksom premissen. Och, och det, där tog de ju flera steg tillbaka till det här att okej. Okay, att försöka överleva här. Varsågod. Du har en fiende du inte egentligen kan stoppa. Hur lyckas du ta dig ur det här? Okej. Okay. Uh, ja. Alltså. Jag vet inte att ibland så blir det det här med mixade metaforer. Att det är ju också. Problem med andra medier som till exempel The Walking Dead. Yeah. att de gick ju som första säsongen och alla var ju som att Hommagird och de gick andra säsongen där jag tyckte att, nej men, se du nu blev det regelrätt så här och alla som, yeah. boring de sitter bara i ett hus som att, no they don't men whatever och sen mm. så är det som var den sången efter så att som att mm, hur skulle det vara om vi är liksom Uh, the walking const that fight all the time. Parentes with occasional zombies. Att det är ju som att du måste ju som bestämma lite var ska fokusen ligga. Att yeah. Plus att också att om du ska gå på i all oändlighet så måste ju som finnas en orsak att gå på. Att som, det finns ju ingenting värre än. När är någon som börjar berätta en historia. Och bara går an och an och an. Och den lär dig ingen vart. Och när du äntligen, mm. äntligen kommer till slutet. Så visar det sig att. What? Jag, jag fattar inte. Eller att det make absolut ingen sens Eller det var det mest ointressanta jag hört i hela mitt liv. Och att. Eh, det tar ju ofta. Tid. Men som annan media. Liksom, som tre sepenter walking dead. Att ungefär nu så börjar folk ha smått. Eh, This is kind of gay att jag yeah. står ju där som vanligt Med mina händer korsade mm -hmm, Här är jag för liksom Fem plus år sedan och att Det händer med saker som say, The big bang theory och man spart, ah, Det är ju töntigt De bara liksom sitter ju och gnäller hela tiden Och har ju allt för mycket fritid Och det och som orealistiskt de bara ju Och bara sitta sitter och öser ur sig liksom pop tags men om det någonsin fanns en serie ja. där ute som bara skulle kunna beskrivas i hashtag så är det den serien och så har det det ganska tråkigt att: No shit! Men att mm. förrän nu har jag allt det här till Resident Evil så är det ju att som jag säger, ibland så kan jag inte låta mig som blir oberörd av den här hypevågen för uh, lika yeah. program vi gjorde för inte alls så länge sen så det är lätt att man på sätt och vis blir dragen med i hype. Nu kommer det någon video till någonting något spel som du inte ens har spelat eller känner till och så är det på det som att wow, that seems cool uh, men yeah. sen blir du också indragen i de här långa hat de här långa exponerande tråden där de bara diskuterar att what the fuck liksom what is this och blir du mm. intresserad jo men att du kanske blir mer intresserad av att okej, okay, vart är det här på väg? Om du känner till den då serien eller genren, lite som jag gör med Resident Evil så kollar du som tillbaka yeah. dit ungefär en gång i år eller någonting och som, ah, ja, vad händer här idag? All right, well you keep on with that och så fortsätter jag med mitt liv. För att det känns som att varenda gång jag kollar in på serien så det är det som att Ja, no, inte har den ju blivit bättre. Och sen så fortsätter det yeah. med vad jag höll på med. Att mm. jag, jag tror ju, för jag tänker som när du beskrev liksom vilka dina favoriter var. Så kändes det ju igen som att men det här till högsta grad bara nostalgimotiverat. Att om du kom in i, i Resident Evil liksom på 2000-talet eller liksom på yeah. jag, 2010 eller framåt. Så tror jag att det, som att, mm. okay, men det är roligt att springa runt. Och liksom skjuta runt så och circle runt. Whatever som zombie jätte som kommer här nu då. Att om du ska måste gå tillbaka och liksom typ. Försök lära dig att parkera bilen inne i. Något, någon härgård i Raccoon City liksom i ettan och tvåan. Så tror du ska känna att. Vad det här? Det här är inte roligt. Äh så jag undrar om det är inte de här människorna som klagar på liksom de här typ säger resonantiv och trär i mig kan slå bak ut ja. lite mot no, allt här nytt no, no, no, alltså det är ju, jag tänker det, det är ju en det är ju liksom en, en skillnad där för att inte det, det är ju en sak att liksom har man en kritik som liksom som faktiskt gäller eller säger man att det här är inte exakt som det var tidigare så att där är ju en där, där är ju liksom skillnad. För, för jag skulle säga att att en viss alltså nostalgi finns med där. tror jag. Liksom, skulle jag nu liksom, gå tillbaka och säg, börja spela på nytt av äh, de här liksom gamla spelen alltså, utan, utan att vara liksom, bekant med dem så nu måste ju inse att de är långsammare, de är där det är många så här vad ska man säga, quality of, of life uh, aspekter som de liksom bara inte har, som man nu förväntar sig. Får jag ställa att en ha? fråga här mellan eftersom mm. du använder ett ord som långsammare? Ja. Att, tror du det här långsammare också skulle kunna översättas till mer introspektivt? Mm. Det är en sak som ja. om, man, om man ser på liksom skräckgenren som en större helhet ja. att man går som från äh, så här ska vi säga klassiska skräckfilmer äh, mm. och, eller liksom serier ser av filmer om man ser på som, så här, moderna Blumhouse-produktioner och så här att det känns som att en stor del av varför det är som svårt tycker jag som, för mig som en som en modern tv- och att som blir skrämd yeah. längre, så är det för att det ges inte tid att reagera. Att om det inte är som så här skakiga uh, kameramontage där folk springer och plötsligt så är det någon, någonting mm. som bara hoppar in i kameran då, och antas lite att strupen av dig. Så det blir yeah. ju igen bara en massa så här jump scares. Och när när du mm. faktiskt har en tid där liksom folk kan tala med varandra och reflekterat, så blir det liksom så färdigt direkta reaktioner. Som också går hand i hand med du är då i i liksom musiken eller någonting. Så att det blir ju som aldrig tycker jag på den här, den här chansen att för mig äh, som tittare, att som sätter mig in i men vad händer här? Och jag undrar yeah. om det är liksom samma sak därför att vi, vi är som i en sån. Ärande av online-spel och action-spel att som att inte ha någon som terroristspel på allvar längre. Att liksom att okej okay, här är folk ja, ja men du circle runt och hoppar runt och liksom att inte, inte, inte rollspelar du eller tar det på allvar alls. Känner du pressen? Du bara försöker få så mycket headkills ja. som möjligt. Att samma sak i de här, många av de moderna skräckspelen som jag har sett om så här i fem åren. Så det är ju som att du sa ju med fokus på action och så här. Och att, jo jag förstår ja. det. Men jag tycker att de här skräckelementen. Så de, de är skräck visuellt. Men att som så här mm. känslomässigt. Så blir det ju bara en liksom. Ett stägrat action ögonblick. Om du förstår vad jag menar. Ja. Yeah. Mm. Så att. Ja. Jag, jag tycker ju som om. Sådana här situationer där. Du kan känna den här utsattheten att liksom mm. det var det var nemesis var bra i, i, som trädan för att det var liksom svårt att navigera runt och att som ja. du, du, till exempel att skilna från vanliga zombier och man sade att du kunde bara fly ifrån honom för han följde mm. efter ja, sig och så här, och han han han liksom han slog dig och han bad dig och han körde rakt åt på dig liksom att och jo det liksom i den där lite moderna matt men att som han han var en liksom terror det så du kände liksom att Precis. det här är stressfullt liksom. han kommer att ta liv av mig ja. jag kan ju bara och strejfa runt honom och döda honom med en kniv eller, och det kan du visst, jag har sett videor av det men att som det som jag vet inte jag undrar liksom att om de har tagit bort det här att, att det ska som vara intensivt hela tiden vilka leder till att ingenting blir intensivt Ja, no, alltså det är ju Ja yeah, ja, det no, där kommer ju kanske det där att man samtidigt vill liksom ha en uh, vad heter det? streamlined experience alltså att du vill ha du vill ha essensen av allting utan, mm. utan allt det där extra. Uh, men, men igen jag tänker att har du liksom ett, ett spel där uh, både liksom storyn det visuella och det rent inte liksom, spel så speltekniska att säga, allt ner till, till så att säga, hur kontrollen fungerar äh. så om, om alla de här liksom på ett sätt kompletterar varandra så, så då, då kan man ju skapa ett äh, ett, ett ett ett krigsspel äh, som på ett sätt vad ska vi säga, så långt som möjligt kräver att spelas liksom på, ett, på ett sätt så att man kanske tänker efter mm. att, att det är ju det är klart att det inte kan det ju göras för alla, liksom man kan ju inte tvinga alla att mm. tänka att, att, liksom att hej, ska att du nu fundera över så att säga, din utsatthet i, i det här scenario med, med liksom, äh, monster och, och zombin som rör sig här och du vet inte vem du kan lita på Uh, för att någon, någon kanske säger att Släpp mig nu att jag vill se hur många Headshots jag lyckas få att Hur många huvuden jag får att explodera För att det blir en, en critical hit uh, så, mm. Men jag tänker ju att liksom, Om alla andra aspekter I spelet liksom, Bygger upp till att ge En sån här upplevelse så, så tänker jag, Då får ju kanske liksom, Maximal mängd av användare ut Kanske någonting liknande men då har ju spelat nu uh, en lång rad av Resident Evil-spel och du har ju också hållit dig ja. det och investerat i de här mer moderna nyutgivningarna. Att, skulle du säga när du spelar dem att du känner moment av liksom skräck eller är det för dig mer ett liksom så här action actionspel som har en, en sån här horror-tema? Mm. Nå... No. No, Okej, okay, av, av remakes Så ska jag säga att ettan och tvåan Är uh, Jag vet inte om jag direkt skulle säga liksom Skräck, jag skulle säga uh, alltså att jag är mm. Vad skulle jag, jag, är, jag, är liksom, jag är, Man blir spänd man blir liksom, Där finns den där stressen Där, det, där är en uh, Vad ska vi säga no, Den där känslan av att man är Inte, man är inte säker mm. man, man kan inte garantera att man Klarar sig ur det här det man ser här, den det här den här, zombien, här man klarar sig ur den situationen eh, utan att, så att säga, kanske ta skada eller att vara i fara. Eh, så det tycker jag att de här som liksom just ett av två och trean av de, ett av två av de remakes lyckas med. Eh, trean tycker jag att, så att säga, fokuset blir mera på det här liksom, action. Mm. Jag vet inte att svara det här på din fråga. Uh, I, I guess. Mm. Ja, så nej. <laughs> nej, men alltså jag, jag, jag frågan en, en personlig fråga och liksom du, du svarar med din preferens eller din uppfattning. Och det var väl. Det var ingenting jag kan jag väl med om. Ja. Eller kan jag. Ja. Men, att, ja, det är med. Äh, mm. men alltså om men. man tänker nu på hur mycket. Uh, hur mycket ståhej det blev av den här Alsina Dimitrescu karaktären yeah. så att mm. jag har ju som den uppfattningen av så här modern uh, skräck att uh, det handlar mycket mer om det här visuella att liksom folk vill bli skrämda eller liksom de vill liksom få den här tillstymelsen av skräck men de vill bli skrämda på riktigt så de vill väldigt klart så är den här spelmekaniken. Så de kan liksom isolera sig från den här djupare. Den här djupare känslorymden som kommer. Att. Ja, jag har ju samma uppfattning om. Till exempel de här Blumhouse-filmerna. Som jag nämnt tidigare. Att just ja. att. Oj oj nej det finns en nunna som äter folk. Oj hon är så hemsk. Nej inte tänderna. Men att det blir ju som aldrig särskilt riktigt. För att hon kommer ju ändå bara. liksom In, bara, in i kameran. Så att. Du har ju de här kusen hela tiden När det kommer att hända Så du vet ju det kommer att hända yes. alltså, Så du behöver inte Du vet att liksom i Norsk hoppar hon in Åh oh, hon är så hemsk Och där liksom Du, du har på sätt och vis förberett lite anus redan Men alltså mm. Jag tycker den här Det här vad ska jag säga det, det, det slumpmässiga, det kaotiska, det skrämmande i skräck. Inte yeah. just det här att behöver, behöver man behöver det här att allting kan hända när som helst och sånt här. Utan snarare det här att du, du, du kan inte vara förberedd för allting. Du kan inte sätta maskiner i på allting som ger dig den här muren eller den här distansen till det. Att det blir inte lika skrämmande. Att det yeah. blir väldigt mycket att oj nej hon, hon är så lång. Okay. Mm. That's it, okej. Okay. Men yeah. jag menar, det är ju svårt att applicera motivation och ska vi säga, reaktioner innan spelet ens är ute. Mm. Men, jo, nej, men precis. Jag, bara, mm. igen, jag, jag ser bara på reaktioner och jag som och jag funderar att som allting säger bara visuellt det är ju bara långa trådar yeah. om hur lång hon är och liksom hur, hur, hur hennes... Dimensioner hit och dit skulle jag henne de här fördelarna och nackdelarna. Och redan att folk yeah. börjar fundera ut hur då en kan encounter ska se ut och som så där. Yeah. Som att det yeah. som ingen talar om. det I kontrast som jag tycker att de skulle tala om, om det var om det var liksom om de ville bli skrämda eller ingolande på riktigt. att Vad är hennes motivation? Vem är hon? Vad vill hon? Yeah. Mm. Precis. Ja. Yeah. Det, det är sant och det, det, det vet man ju inte faktiskt för det, för det spel är, är liksom ute. Jag har inte själv sett desto mer på, på material så här, som så här långt har kommit ut. Jag tänker desto mer trailers eller, eller bilder. Jag har inte spelat demon till det här nya spelet. För jag tycker att jag, jag vill inte liksom utsätta mig själv för... För desto mer av det här materialet jag tänker att skaffa jag du när Du hatar det kommer långa ut. kvinnor Känner dig så liten Ja <laughs> no, det är ju det ja. uh, Det är ju det samtidigt Jag, jag hatar, hatar långa kvinnor samtidigt som jag vill att de ska trampa på mig Men, ja. men det, det är liksom Det, det hör inte hit Är det därför du går med i när afrikaner What what <laughs> nu, nu, liksom, nu, nu måste jag se Den där, den där kopplingen Den där kopplingen var. Man ska ska skjuta afrikaner Som en vit man i Resident Evil 5 Kämt om det början av avsnittet mm. Jag Minns gjorde han. Ironiska ja, inte, inte rasistiska inte, inte. kommentarer För att prarafrasera det väldigt Köra om ömt samhället vi lever i Där allting är okej så länge det Inslutas igen så där Halv politisk anda Men okej Sure. Men det var, ju, det var ju nästan 45 minuter sedan. Vem kan minnas så långt tillbaka? Lol. Ja. Uh, uh, no, men jag bara vill att vi ska vara ens om att du har det komplexa så länge. Jaha, just Eller? så. Ja. Ja. Ja. Uh, men, men faktiskt, att alltså, jag, jag försöker att inte liksom, ta och se desto mera på på liksom, material som kommer ut innan själva spelet kommer ut. För jag tänker på något sätt... Jag vill liksom försöka kunna spela det med, med så, att säga, så, så lite förutfattade meningar som möjligt. Och det här det... är någonting som hädrar dig. Ja, vi har ju diskuterat det här innan att liksom, varför betala hela priset när har fått hela produkten och, och så vidare och så vidare. Jag hatar ja. när de gör det själv. Att liksom att, mm. Jag hatar Alphas, jag hatar Bäters alltså. både, både spel och mails. Men att, för, för jag, jag tycker själv att jag vill ha spelupplevelsen äh, när produkten är färdig. Att jag, jag respekterar för oss vill speltesta och så där, Men ofta om jag vill vara först, yeah. jag vill testa allting. Jag vill spela det är sjuk. Så att jag hatar det sen när det kommer ut på riktigt. Wow, det låter jätteroligt! Jag önskar att jag hade tid att vara sådant och samma sak med liksom så här filmer att, liksom att här har du en pre-screen du får se de första minuterna av nya Avengers. Wow. A lot of Det låter häftigt. Yeah. Wow. Actually no. What? What, yeah. what the fuck? Men att jag tycker det här känns ju som extra dumt för ett skräckspel. Ja. Yeah. No. Och först skulle du vilja spela ja. en kridigt ofärdig version av ett skräckspel? Mm. Ja, precis. Ja. Det är ja. som att ja, är okay, jag, vill, jag vill spela första fem procenten, eller jag vill uppleva första 10% procenten av en avsugning. Oh, Okej, okay. mm. jag antar att det finns värre saker. Men, men alltså, det känns som att det enda du blir lämnad med en liksom väldigt stor som sådär, men come on! where is the rest att det, yeah. det känns jättedumt och jätteomotiverat tycker jag mm. men ja. hon, är långsam. Ja, är ja, hon är så lång ja hon är så lång så lång wow ja. Och så yppig en sak som jag dock noter av det så är ju det att de verkar ju på sätt och vis verkar frångå lite zombierna utifrån mån för. Kanske vampyrer men någonting mer i den mm. stilen Sofistikerade jo. zombier. Jo, jo. alltså det, not, det hade ju i och för sig, de började ju med det i viss mån i Resident Evil 4 i och med det här Las, Las Plagas. Uh, jo, jag den lilla pojk Ja, men, oh. men, men grejen att nu när i tjuan så så hade det ju också att säga, människor som i princip var att säga, vid sina sinnens bruk i viss utsträckning ändå. Att, att, de, mm. så att säga, de, de var infekterade, men, men de höll kvar så att säga, sitt, sitt medvetande. Mm. Och, och jag tror att det de här så körde ju då vad, vad det verkar som på mer av här, en övernaturlig aspekt jo. men att det här är ju en av problemen med de här mixade metaforerna att som att, för i något skäde så måste man ju också på sätt och vis klargöra att, men var är nu antagonisterna att som, mm. för annars blir det ju bara den här klumpen av så kallade metahumans och att, yeah. att som om fokusen är zombier så då måste man de hålla den vid zombier om mm. viruset gör någonting annat nu då. Att det bara blir ja. liksom äh, människor med förmågor nu då. Så ja. dina typiska, de, de är X-män, de är mutanter, de är gudar, de är vampyrer, de är whatever egentligen. Mm. Så att de måste ju göra ditt yttersta för att förklara att okej, okay, hur det här hänt och det räcker som med att säga att T-viruset muterade I mean, whatever mm. att som Precis. för det finns också en kulturaspekt här att som att okej okay, att du läkar ju lite med den här också rädslan inför döden att som det här kombinärar ju det här, här, här nuvarande problemet med liksom det här sändigt medicinärade samhället och liksom den här bioforskningen som går till allt mer kanske oetiska nivåer och sådär. Um, med liksom ju då vår rädsla för döden, vilka ju en vare alltså, som säger vampyren förkroppsligar, medan nu då kanske zombien mer uh, drar mot det här. <sighs> Skulle vi säga det här tygelösa i naturen. Någonstans mellan vampyren och varulven kanske. Om var varulven är som så här ofjättrat rasar i. Och den här västen som lever i oss alla. Så kanske zombien då representerar det här tankelösa frosseriet Den här hungern. Mm. Den här, yeah. här okontrollerande, Den här kanske människan utan mänsklighet kanske. Så att det ju är ju ganska mm. stort som så här tematiskt hopp. Mellan det ena till det andra, och man, det behöver ju inte hända, yeah. och det händer ju förmodligen inte att säg Det här spätet är helt fritt från zombier med fullt av sånt här, utan det är ju förmodligen bägge där. Men jag önskar bara mm. att som sådana narrativ narrativ så finns det tillräckligt med story eller narrativ för att bygga upp och förklara de här sakerna. För om man bara liksom så här face-droppar en sån här karaktär in av rent stilistiska skäl. Så då känns mm. det bara som lite dumt. Ja. Att, men att igen, kanske jag är bara gammal och, som sitter här och vill ha förklaringar och vill ha kontext. Men så är jag. Att jag mm. Du vill att allt ska matas åt dig med sked? Jag vill att Morgan Freeman kommer att förklara att en paus som var 15 ah. minut så kommer Morgan Freeman att berätta vad som händer. Mm. Och sen kommer någon, någon, någon, någon vit amerikan och skjuter honom. Just så. Ja, ja det, vad du? Jag mixar inga metaforer. Nej, nej, nej precis. Allt det. Allt det. Oh, god. Just så. Mm. De här, you're late, det var you're late. Det. Perpetuate the hate. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> vad det är passlig avslutning på avsnittet då ja, kanske det är dags att börja avrunda, men att som Resident Evil borde man säga någonting om filmerna nej, nej, varför, varför ska vi varför ska vi ta in varför ska vi ta in någonting så otrevligt här på slutet ja, varför ska vi ta in någonting så otrevligt som den här podden i lyssnarnas öron Nå, no, sant. Kanske, kanske vi borde bara om att bara så att se packa ihop vårt pikkopacko. Men vill du inte ha en ursäkta att diskutera Milla Jovovich? Uh, inte egentligen. Ah, okej. Okay. Uh, men alltså de gjorde ju uh, jag, jag har inte sett jag tror jag sett något av de här Okej, okay, också... Jag har sett uh, två, tre stycken av dem. Okej, okay, cool. Är de bättre eller sämre än äh, de här live-action-filmerna? Uh, bättre. Okej, okay, bra. I, I mitt tycke bättre. Hur mycket liksom hur mycket går innehålla de här äh, animerade delarna? Um, en, en del. Jag, jag skulle nog säga att de är, de, de är, de är så här, i, i enlighet med de här, med, med spelen nog Ganska Ganska långt Okej, okay. cool men, alltså, men, men klart så du, sätter du ju mer fokus på liksom, action I dem än, än i de här tidiga spelen. Okej, okay. men att du skulle säga att de är värda att se I skillnad från no, de no, no, jag, jag, jag skulle Alltså De här Uh, live-action-filmerna alltså, de, de är liksom en helt separat entitet uh, de här uh, animerade filmerna så alltså, kan man på sätt att vis säga att kan höra ihop rent storymässigt med det här liksom, spelserien Du vet väl annars att det ska ju komma en remake 2021 uh, av, av den ursprungliga Resident Evil-filmen No. Nå... Tydligen ska det väl vara någon sån här Reimagining kanske Eller den ska väl vara Ja, jag har, jag har hört då? Ja, jag har hört om det Men jag Jag, jag, jag hyser inga större förhoppningar Inte det? Mm, Nej jag, jag, jag tänker liksom Jag tänkte att det skulle vara trevligt Med Resident Evil-film då den där Ursprungliga då kom ut Vad det sett Sen 90-tal. eller var det tidigt 2000-tal. Så det, det nej. Nä, jag, jag vill inte liksom bygga upp mina förhoppningar nu igen och bli besviken. Go. No, men bra. Ja, no, alltså, för att göra den kortaste kommentaren som. Som mm. jag kan om, om de här live-action-filmerna, som alltså. Hur många var det? De var väl sex, sju stycken. Åh, gävla. Ja, jag tror jag sett ettan, två och tre. Jag är ganska säker. Ja. Allting efter det så. Mm. Mm. Men alltså. Den, den första var väl okej? Okay, tror jag. Um, na, den, uh, ja, om man nu vill understryka det att hur, hur dum, dumt uh, Umbrella uh, företaget var eller är så, så då kan man ju se att det funkar där filmen funkar men men jag har, jag har sett den för inte så hems länge sen jag tror att det var skulle jag vara i förra året som visade sitt tv så traditionell tv. Alltså är det en sån där den som är liksom och... dålig tv som burit annat som att titta vi visade några cheat filmen på tv och så trät i massen ah det var jukas och du har den i dvd-hyllan och du har den på virtuell Nä, media, men nej, ändå vill alltså, du ja. Jag, jag, jag, jag, jag tänker att inte bli sammankopplad med de här filmerna, jag har inte en enda av dem i, i, någon, så att säga, i någon format. I, men då är du inte en believer. believer. Har du, inte, du äger inte allt. Du äger inte Resident Evil frukost, flingepaketen så då vet du vad du talar mm. om. Där förklarar de exakt mm. vad, vad dealen var med all sina Dimitrescu yes. och hennes vibrerande lillt och lilltål. Liksom you, you don't know what you're talking about, man. Mm. Good mm. shit. Mm. Då är det väl. Äh, är man, det kanske det man också. lämnar bort första orden. Och ja, I alla fall. Uh, ja ja, ja liksom, Jag är väl lite nyfiken Att säga vad de har gjort med träen Kanske i något skär när jag yeah. kommer det, Kanske vi kan spela lite För jag säga det på att det är Vi ser vad de har gjort med Nemesis I alla fall Om okay. man kan springa alltså. runt Så mycket så buggar ut uh, <laughs> Och yeah. sen så alltså Jag är väl liksom så där på grund av hype så ska jag väl vara intresserad av att se den här village-grejen. Mm. För att jag tror både du och jag är ju en i själ och hjärta village people, eller hur? Exakt. <laughs> uh, <och>, uh, <laughs> why, why laugh? Why so funny? Och um, vad gäller mm. den här remaken på, som borde komma ut det här året. Så jag smörjade Ja, jag vill att gå och säga liksom shit coon The Life and the, the Life and Loves of Shit. Featuring shit. in shit. Så länge jag får mm -hmm. sitta i en biograf och liksom inte sitta instängd. och ja. titta på hamster hämtar. Oj, var ifrån kom det. Um, ja <laughs> ja när no, man, no, man filvår feel the gentle touch of tentacles Jo, i rumpan, tack. Uh, jag har ju bara ett fråga kvar att om man ska avsluta uh -huh. kanske här sen yeah. och det är det att som jag vet att i Japan så är uh, den här serien ursprungligen känd som biohazard men ja. alltså, men har du någon insikt för jag bannar mig aldrig lyckas lista ut att why resident evil What does that even mean? Ja, uh, jag kan faktiskt inte riktigt säga. Alltså, jag, jag känner ju till det att, uh, så att ett problem med det var att det där namnet Biohazard så det var någon sorts så att säga, copyright. Um, Och det finns väl en uh, annan serie som heter det också. Uh, ja, det fanns, ett, det fanns ett band tydligen som också Oh. Hette, hette Biohazard och, och, och tydligen så det här, den information som jag hade hittat här så var att det egentligen utsågs bland perso liksom personalen som hade varit med och skapade det här ursprungliga Biohazard-spelet så det, det ser egentligen ut som en tävling att man fick komma med förslag för mm. namn för det här spelet då det inte kunde heta Biohazard i den västerländska marknaden. Och uh, då var det någon som kom fram med Resident Evil. Okej. Okay. Så jag, jag har inte åtminstone hört att det skulle ha en, en specifik um, betydelse. Om man inte vill göra kopplingen till det här uh, Sweet Home-spelet. Mm -hmm. från, från 1989. För jag tänker Resident. Residence. Att, ja. så att säga, gör man någon koppling där? Ja, okej. Okay. Eller det är det då så att säga Resident Evil inneboende onska? I don't know. Ja. Mm. Jag blev väl lite nöjd av att det. Äh, jag säga en, en, en liten så valhent, ordvits där inne kanske. Ja. Men mer än så, inte, inte alls. Men att jag avslutar väl då kanske som lyssnarna oftast känner sig genom en sån här att otillfredsställda, och allt för införlivade i fanstrukturer och memes och väldigt väldigt rädd för mörkret kanske. Ja, ja. Mm. ungefär så. Men som sagt, om, om ni hör någonting, något oroväckande ljud där längst inne i det där mörka, mörka mörka hörnet i ert hem, så var inte rädda. Det är inte en zombie. Det är triggervarning. Det ingen sens alls. Varför skulle vi vara inne i ett mörkt hörn Nu får du förklara er struktur och den här skräcken du vad är backstorien? Varför, varför är triggervarning i hörnet? Sitt, Tänker, sitter du och jag där och fnissar i mörkret? Eller liksom har ha podden tagit form och blivit en entitet som kan hemsöka våra lyssnare nu? Ja. I vilket fall jag ger ja. helt tummen uppåt konceptet. Det, det, är ju liksom, det, det är upp till var och en att bygga upp den där värsta skräcken i sitt eget huvud. Ja, och vad, och vad kommer vi att kalla triggervarning när vi lanserar i USA? Inte förheta triggervarning. Att jag vet att vi har gjort uh, i, många, många liksom vita överhetskämp men det får inte heta Nigga-varning. Vilket för ja, övrigt fantastisk bra jag. namn på Resident Evil 5 och sex Nej, vänta, sexan var ju span, spanjorer. I don't know. Nej, fyran, fyran var spanjorer. Uh, var, sexan, ja, ja. Rör, sexan rörde sig över hela världen. Ja, men jag men, det kan inte vara perfekt hela tiden. Nej, men det har vi ju nog märkt. Kanske det. Not perfect all the time. <laughs> det är väl en ganska bra namn på den här podden. Not perfect all the time. Sitter där i mm. hörnet i ditt sovrum. I mörkret. Mm. Klä på stilettklackarna. Svara på den helt ogrundade kritiken. Att vi också hela tiden är allt för jävla långa. När vi trampar på dig och allt du håller kärd.